Hej och välkomna till det andra avsnittet av Den gyllene tuppen podcast En podcast på svenska om Tottenham Vi har med oss Momo här idag igen och Robin Och vi kan väl snacka direkt om Arsenal-matchen Yes, fantastisk match Ja, första halvlek startade med att Arsenal hade väl inte så pjåkigt spel Skapade inga jättelägen varken för Tottenham eller Arsenal Tillstå det small till gånger två nästan Det var väl några halvchanser så, kanske lite mer för Arsenal, men uh, vilka målen då av Bale och Lennon, det var ju klockrena mål. Ja, det kändes ju som de kände på varandra i början, båda lagen. Och uh, den höga backlinjen förvånade ju bland annat Gary Neville att det inte blev mål så tidigt, men till sist kom ju de här Bale och Lennons djuprättslöpningar. Fick vi se två i uh, princip mål och hur skönt varit att se båda målen. Ja det känns ju märkligt att spela med så hög backlinjer man har Per Mertesacker i mittlåset. Ja sen att de är, de är inte vana vid det. Att, att han väljer att börja med det mot Spurs. De har säkert ut det någon gång innan men inte i toppmatch i alla fall, jag vet. Så det är mycket vågat av Wenger. Likesomlik. Och två kopior till mål också. Kerstin såg ju helt borta ut på första målet. Och ännu mer ute på Halis mot Lennon. Mm. Det var ju mycket fin spridförståelse från eh, lö de löpande spelarna Lennon och Bale Sen är det ju bara för Parker och Sigurd Vi ska inte ta något ifrån dem men det är ju, det är ju bara att lägga den på löpningen De visar sig så fint Lennon och Bale, att bara de har ballen ja, det, Men det är ändå så härligt att se Parker eh, slår en eh, öppnande passning Det är inte varje dag, det händer. Nej, men eh, det är ju som sagt bara att slå passningen till eh, Det var alltså som sisterade till Lennons mål då. Ja, precis Ja Det kommer en jättetydlig löpning och det är mycket bra om man att lägga den vid rätt tillfälle. Men annars är det rätt dåligt om honom inte får den precision på bollen. Han hade rätt stor yta att träffa. Ja, annars gjorde alla spelare gjorde en bra insats tycker jag. Försvararna absolut, mittbackarna som man får, får krädda mest. Fruktansvärt bra spel av Dåson, och ännu bättre spel av Tången som... Som väl måste ha gjort sin bästa match i Tottenham-tröjan. Ja, tror jag. Men någonstans där uppe i det här fallet i matchen. Han började komma in i lite halvblålig form. sig in och ut till vänsterbacken och mittback. Men då är det ju skönt att se en sån här fantastisk eh, insats. Och sen var det ju egentligen ingen förutom att det börja en mer eller mindre skitmatch. Ja, han, eh, han var ju inte jättedålig men han var ju delaktig med ett saker mål man vill säga och, ja, han drog på sig gudkort lite för tidigt kanske som de via satt väl tyckte skulle vara rött vilket man kan väl vifta bort med att tror att både Ola, We Ola Andersson och Göransson eller vem var det båda är väl Arsenal-supporter ja, ja, så det får man väl vifta bort men eh, det var inte behagligt eh, hur jättet att stanna det ett par sekunder där. Ja absolut. Men, eh, Jag själv trodde att Att doma sidrar upp eh, det röda kortet Det har ju liksom samma känsla Över eh, situationen som derby till höstas Ja Inte egentligen. tänkte man ju Nej precis Men för att gå tillbaka till förtången Vi snackade ju förra podden lite om att eh, Ja att han var ur form och sånt Men det var ju skönt att vi Vi hade fel om det eh, För att eh, Nej men de, sen de senaste månaderna Har, har man inte sett eh, Han i I alls det, det här slaget som man visade senast Han var ju Helt magisk i sina brytningar och då, Med då som jämte sig Och det var så skönt att se att det funkar För dem två tillsammans Så det här är bra, speciellt när det är Arsenal du möter också Att det verkligen bara klaffar för dem mm. Och sen Nej. var det härligt att se Även en spelare som Lennon som bara sprang Han jagade Han jagade på fem Arsenal-gubbar I en sekvens Och till slut så, det, så blev det att Jag tror det var Chesney som slog En lite dålig boll och sen Blev att Tottenham tog tag i bollen Och det är så underbart att se en Lennon Bara springer, springer, springer, springer Och aldrig slutar springa mm, Det är det Nu hjälpte säkert intensiteten inte på derby Till i den här matchen Men även mot andra dagar Vill man ju se en Lennon Som är Han visar att han kan ha fart i 90 minuter. Det gäller att visa det mot ja, ett riggan borta. Eller ett stålkamma. Inte bara mot liksom. Han måste ju visa vad han kan mot de här ögonen. Ja, precis. Nej, men uh, alla var bra helt enkelt. Några var ännu bättre. Två oroande skador dock. Ja, det var inte till att se det priser på den belas uh, skada. Såg ju mycket obehagligt ut. Ja det, delknät, sätt. ja, det såg riktigt dåligt ut. Men sen det sades väl eftermarsen att... Uh, Att det inte skulle vara jättefarligt Men ja, vi får väl verkligen hoppas att det inte var det Nej han ska förmodligen eh, Kunna pressas till eh, matchen mot Inter hemma Men eh, jag tippar ju på att de, eh, vi, Låter honom stå över den matchen helt enkelt Och gå tillbaka och bli Ja det får vi nästan hoppas jag, Han skulle kanske behöva bila lite ändå Ja och sen eh, är det en liten chans Att visa eller testa håll på den eh, definitivt mittfältspositionen också Ja eller låta Livermore spela Eller ja det är väl de alternativen Vi har just nu Eller varför inte en överraskande kvarstill? Lille Tom. Ja, Lille Tom. Ja, Store Tom är väl fortfarande skadad. Men Lille Tom kanske. Ja, starta mot Inter Jo, kanske. Då Det hade varit skoj. Ja. Men sen eh, om vi går tillbaka till matchen igen då. Det var ju jävligt märkligt att det blev sex minuters tillägg som till slut blev sju. Det vet jag inte vart de hittade dem för det kändes pinsamt när domaren visade upp skylten. Och... Det var ju inte samma känsla som man brukar ha när siffrorna är alldeles för höga på tilläggsminutsskylten. Nej. Man har ju hittat helt men nu med EVP. Ja det, det blev ju aldrig, det sista riktigt farliga var väl Walcotts frispark och den var ju inte jättefarlig men ja. Den var ju, det var deras sista målkans för jag kan minnas så det, det kändes aldrig så här riktigt riktigt oroväckande Men det kan kanske ju, göra med att jag hade tre öl innanför västen, så Men jag blev inte riktigt lika orolig i sista minuten som, som jag brukar bli när vi leder med ett mål i jobbiga matcher Det blev aldrig riktigt hett om öronen En helt annan mentalitet Sista, de, de sista tio minuterna Som eh, experter och hela världen Pratar så gärna om Främst tror jag de, Det är de enda de skötarna vi får Sista tio minuterna att man är så dålig Ja, det var väl fram till i december Sen har det varit rätt bra mm, okay. Eller världsklass Ja, jag var väl gett att vakna dagen Efter att uh, slått Arsenal Ja, det var ju inte många Glada miner på de, deras uh, Supportrar, man kunde gå runt uh, Med ett uh, litet Smygleende, hånleende mot alla Arslofans Inte mycket mer än så Nej, det var, det var trevligt faktiskt Hur såg du matchen nu då? Uh, jag såg på uh, matchen på Glens Andra Lång i Med några vänner, fotbollskamrater uh, En del Arslofans kan nämnas också Ja, uh, okej okay. uh, Jag såg på en sportbar i Lund Lite Glorias Jämt en barnfamilj Man får <laughs> fan uh, tänka lite när man ska gå till sportbar en söndag Kolla upp så att det inte är North London Derby För jag kunde inte sitta still när Jag fick skämmas För att skrika ut min glädje när det blev mål Och ja det var väl kanske någon svårdom För mycket men ja, ja. Sen skämdes jag ju som att man, När jag såg att det satt typ en åttaårig flicka Precis jämte mig Men ja det fick de faktiskt skylla sig själva för att de satte sig där ja, Man vore ju undra hur de tänker ibland borde ju räkna med räkna med det nästan Ja Sportbar, då får man ju i alla fall räkna med lite livat Ja, ska vi kanske lämna Arsenal-matchen där här då Och eh, se fram emot nästa möte med dem Hoppas det ja. går lika bra då Ja, det, det kommer inte bli några fler möten den här säsongen Det är ju en sån som vi snackar i alla fall Ja, tur är Så väl det. Ja, det är bara se fram emot nästa år Ja, då tänkte jag att vi kunde snacka om den första gången vi såg Tottenham live då Du kan börja Momo. Ja, det var inte alldeles för länge sedan jag såg spörelsen första gången. Så sent som eh, i förra säsongen mot eh, KPR hemma. Det var ju eh, en fantastisk upplevelse. Gareth Bale gjorde två månader, Bale gjorde ett månader med en missrätt. Ja, fantastisk eh, stämning. Det var ju fler. inte det bästa landet där man kan gå på, men fortfarande London där, liksom. Och hela stämningen du, är så vändig. Eh, mot Spursfänsen och Opskriv mot åttafänsen Det var det som man tog med sig mest från eh, Resentervatande brödraskapet eh, Ja, det är alltid trevligt Att vara på White Hart Lane ja, men Första gången jag såg eh, Eller var du färdig där, Momo? Eller något <skratt> ja. ja, första gången jag såg Tottenham eh, live Det var 2004 sommaren När Tottenham var på träningsläger I Sverige Och Då såg jag när Falkenberg mötte Tottenham i en eh, inte så jättespännande match. Men den slutade 1-1 och Lee Bernard var Tottenhams målskytt. Han eh, var då en ung spelare som, jag vet inte hur hans framtid såg ut i Tottenham då. Men till slut om till slut att han gjorde tre matcher för Tottenham i alla fall på sex år. Nu spelar han, nu är han utlånad i Old Till Oldham från Southampton uh, Han har gjort 23 mål i Southampton I alla fall, han gjorde mål uh, Den där matchen jag såg med Tottenham Så det var den första målskytten uh, jag fick se i Tottenham 3. Uh, matchen slutade 1-1 uh, Tottenham hade precis värvat spelare som Pedro Mendes och Sean Davis Och, och andra spelare som återfanns i klubben Var i Defoe och Keane Och Carr och Jamie Redknapp, kommer jag ihåg Att jag blev fotad jämte och så det var... Det var väldigt kul att få, få se Tottenham live och, och eftersom att det var liksom i Falkenberg, det var inte jätte, jättemycket folk där så man fick ju gå runt och ta autografer av alla så jag, jag gav min lillebror en av mina Tottenham tröjer och så hade jag på mig den andra så sprang vi runt med varsin och fixade autografer på, på tröjerna och jag hade ett autografblock som också var massa autografer och Med Jamie Redknapp så vet jag att jag tog ett kort jämte och, och så. Så det var jävligt kul. Prata lite spanska med Pedro Mendes kom jag ihåg också. Fast han var väl portugis men jag, jag tog lite skolspanska och sa några ord till han. Men det första då som hände var att vi kom och så var det uppvärmning. Och så gick jag runt arenan liksom så jag kom in där det inte var något folk nästan. Och där stod... Eh, German Defoe och stretchade Så tänkte jag, nej jag måste gå fram och säga någonting Till han för att, eh, ja jag tror han hade Spelat ett halvår eller ett år eller någonting I Tottenham då och jag tyckte han var Bra, så Tänkte jag, okej okay, nu, nu ska jag gå fram och våga Säga något, men men eh, ja, Så när jag kom fram där, så min brorska Var med och så skulle jag säga några Ord till honom och så men jag typ eh, kan, kan, kan jag få autograf För att jag blev så starstruck Så jag blev helt skakig och Kunde inte prata Så det slutade med att Defoe fick Prata med min lille och fråga Typ som om jag Det var något fel på mig, typ, Is he alright, is there something wrong with him <laughs> så, så de trodde typ att jag ja, Inte hade alla hästar hemma eller någonting För att jag verkade så konstig Men, men ja Så då mötte jag, det var den första Tottenham-spelaren jag mötte Och jag blev så starstruck Så jag var på att falla ihop Så det är en dag jag Aldrig kommer glömma tror jag För att av ja, matchen kommer jag knappt nog någonting Förutom att eh, en spelare vid namn Gary Doherty Var med i startelvan Och han tänkte jag prata om lite Nästa punkt En gammal spelare från Tottenham Ja men vi går raskt över träd då Nu när vi har berättat om våra första möten med Tottenham Det är ganska två, två skilda historier ändå mm, det är det. En i Falkenberg för nio år sedan Och en I London för ett år sedan ungefär då, eller? Mm, ett år och Ja, men så kan det gå. Men det är kul ändå så att eh, en spelare som Jeremy Defoe fortfarande är kvar i Tottenham som jag såg 2004 i Falkenberg. Efter den vände i så såklart. Jo, och Dawson också. Han, han var med på den tiden med. Han är så. väl, om jag inte minns spelare... Den är trupperna som har ispröst uh, längst. Ja, Erik Edman kom ju till Tottenham den sommaren. Men jag tror nog inte hade värvat han då när de var i Falkenberg faktiskt. Så ja, nej men det var väl det om det. Jag kan gå över till nästa punkt då. En gammal spelare i Tottenham. Kör vi på Gary Dochet idag då för att jag kommer att tänka på han när jag kommer ihåg min gamla, mitt gamla minne från i Falkenberg. Han var då en spelare som på Championship Manager hade den speciella positionen back anfallare Vilket eh, var lite någonting som man lade märke till snabbt Och han kändes väl lite som en Holtby och såg lite ut som en... Nej, inte Holtby, vad ska jag säga, Holt eh, Holt i Norwich och han har spelat i Norwich också och, Ja, Han är stor och stark och jag har inte sett han spela så mycket Men eh, han spelade i Tottenham ändå så under fyra år Gjorde 64 matcher, fyra mål innan han gick till Norwich då Och ja, det speciella med han då var väl det att Ibland så kunde de slänga in han som murbräckare framme Men oftast så spelar han som back, vad jag minns i Tottenham Sen vet jag att han spelade i Charlton ett par år nu också senast Och nu hittar jag här att han spelar i Wycombe för närvarande Han är 33 år Så han börjar väl närma sig slutet av karriären nu då? Tyvärr Vet du någonting om det. honom Momo? Hade du det är inte mycket om? mer än att man har sett honom på diverse dator och tv-spel Ja, jag visste ju knappt att han Har ett förflutet till Spurs Det är alltid kul att gå tillbaka efter arkivet och Söka efter sådana spelare De har ändå alltid Någon gång representerat Den lilla lita Ja. Nej, men jag kunde verkligen inte förstå att han hade gjort 64 matcher i den där Det var för mig helt. Uh... Jag spelade ju mycket -spel på i, runt om åren 2000-2004, men det kändes som en kille som han hade i B-laget, oavsett vilka som fanns i truppen. Och uh, jag har inte så mycket minnen från han Jag vet att han har blivit inbjuden någon gång, uh, som jag har sett, eller så här på tv, men. Ja, fel kan man ha ibland Ja, han såldes alltså till Norwich 2004 Där spelar han 202 matcher 10 mål, så han användes Som defensiv spelare där också Ja, det kanske bara var vad jag har fått för mig Från Männers spel, men även På Wikipedia står det också Position centerback eller centerforward Så, ja Lite över en Chris Ja, men han är nog mest back Men han går att använda som murbräcka också Nej, vi kanske kan lämna honom Och så får vi Få momo även med någon ung spelare Ja, en talang som uh, Kommer igenom Spurs uh, Ungdomsled som jag har tänkt nu Med uh, den uh, aktuellt Shakir uh, Shaquille Colters. En uh, 94 i Spurs U21 Som uh, verkligen öser I mål i U21 Kom till Spurs 2011 uh, Sommar 2011 som 17-åring 16-17-åring Han har uh, gjort Eller förra året utan 21 matcher för U-18, 11 mål. En riktig pälla för framtiden. Eh, vi har sett en massa information om att eh, Madrid och Barson var ute efter honom i höstas. Han och Alice Pritchard eh, syns på stora lagsradar, vilket är glädjande naturligtvis. Men vilket också betyder att vi måste hålla hårt i denna Shakir Coldhurst. Eh, just nu är han 18 år, så det är kanske inte. Dags är en han äh, i A-laget men om en eller två säsonger och man har fortsatt sin utveckling så har vi en, äh, ja, en tredje, anfallare som vi kan lita på i våra egna ändå Det skulle ju vara skoj att ge han en bänkplats nu när vi ändå säger så tunt på anfallare. Ja, det är det som äh, ökar motivationen för sådana spelare. Äh, att de att äh, ja, att de får vara med på någon avlagsträning och att de får chans i trupp så... Öka motivationen och göra dem bättre, till bättre spelare Så nu till exempel Mot Inter hemma Varför inte slänga in en uh, hungrig Shaquille Colter på bänken Och i värsta fall Eller om ni så vill I bästa fall slänga in han i slutet av matchen ja. Om det är ett fint sätt ja. ja sa du det att han hade varit jagad av Tydligen av Barcelona och Real Madrid i höstas Ja Det överraskade överraskad det faktiskt när jag såg de uppgifterna Men uh, Colter Coldhurst, eller hur man nu utan han gjorde det trick mot Barcelona i, i Next Gen Series. Så, så var det var nog därför de fick upp ögonen för han då. Möjligtvis. Han äh, är inte direkt lätt att blunda för i alla fall. Ja, det går ju det här målet mot Wolves för övrigt. Ursäkta. Och äh, han är ju den mest lovande egentligen av. Äh, Antarkt som finns för som är, är under 21 år gamla. Hurricane Kane är eh, såklart eh, väldigt lovande. Men frågan är om mitt och saker ligger eh, så pass nära. Känns inte inte det man sitter med Harry Kane som en eh, VSP-spelare på det här sättet. Alltså, han har inte de egenskaper kanske som VSB verkar söka. eller vad tror du? om det? Nej, han kanske oling för långsamma för VSPs spelstil. Kotrus är ju jämföra med en foe en unga folk, mer eller mindre. Kanske lite bättre på att hitta passningsvägar än de folk som skjuter på allt han säger. Ja, han finns på Twitter om ni vill följa honom. call thirst. Lägg namnet på minnet. Så. så kan vi även nämna att uh, vår senaste så, talang, Dawkins, hoppar in uh, för Villa mot City igår och uh, oroade Manchester City-försvaret. För att... Ja, det... Det såg jag också, det var nära att han Han fick till ett bra skott Som inte kom in i straffområdet däremot Där han blev stoppad på vägen av Någon stor klumpedunns i Citys backlinje ja. Ska vi gå vidare då till nästa punkt ja Som är nästa match Spurs Inter, Europa League Ja, det blir skoj faktiskt Ja, det ser jag verkligen fram emot Eftersom vi vill ha Vill verkligen vinna den här Europa League. Det är den enda realistiska kvar uh, att vinna. Om, om inte Major United kanske uh, totalt efter nedlaget i uh, Champions League mot Real Madrid, Men det uh, tror ju på uh, en jättesatsning i Europa -lig. Ja, uh, hur tror vi att de kommer ställa upp laget då? Ja, uh, allt annat än ordinarie skulle förvåna mig. Möjligtvis att han roterar ut med en, två eller tre spelare. Men uh, till exempel anfallare då. Att det avskadad. jag av skadad. Det får komma tillbaka från skada. Ja, det tror jag att det får få starta, faktiskt. Eller på bänken kanske. Men uh, annars tycker jag att han ska ändra om för mycket. Korkan kanske ska få komma in i mitt försvaret igen. Fridel uh, eller Lurista? Där ser jag. Jag ser en Fridel emot. Eftersom att det är, det är hemmaplan och hemmamarsch i Europa ligger lite det Ja Han har väl stått alla matcher i Europa League Sen han blev petad i Premier League väl. Ja nu i slutspelet Han stod ju båda mot Lyon uh, Ja men det kanske är så att han har uh, Fått det som sin turnering I år Ja. Jag vill jag ha rotering på alla möjliga positioner Och få att spela i ligan Eller ja då ska man ju få spela i Europa League Naturligtvis kan... inte, inte när det här till När det här börjar heta till Så ska Luris då, för då ska det vara det absolut bästa som jag ska ställa på För det är inte alldeles för mycket sämre än men I Europa, när det börjar heta till, då måste du in Ja, det börjar heta till nu, vi möter inte, Men det ändå så i åttondelsfinal, så ja, det är frågan hur de tänker Men no ja, det är fortfarande, fortfarande är lång bit att gå Ja Om vi ska ens komma nära, Europa på lite utan Nåton då, kommer han få spela? Hoppa in kanske på någon av kanterna. Ja, där, kan, där är det möjligtvis att man vill ha någon planet som åker har ju spelat oändligt många matcher när våran kött så Han ja. spelat nästan alla matcher. Uh, så där skulle det vara viktigt med en uh, uppvilad åker till uh, livet på borta. Och Nåton har ju visat att han är, inte, han, han, är ingen, han är inte hönskit han är inte. Nej, han har varit väldigt bra när han har varit med tycker jag. Han är ju speciellt på vänsterbacken. Det är inte hans bästa position så ändrar undrar hur han skulle kunna mäkta med där han vill spela och där han ska spela. Men, ja, sen kanske de byter in Gallas eh, mot eh, Dawson kanske. Dåsen brukar ju få vila i europa -ligg. Ja, men jag ställer mig frågan till om Gallas är den som kommer att fäta för HK tror jag att spela tillsammans med West Jo, ja. Men Gallas har fått spela de flesta Europa league -matcherna. Kanske är det lite för att ja, ja. hålla upp stämningen i laget som Jäseboas låter Fridel och Gallas få, få spela alla Europa league -matcher. Ja, ingen skulle ju bli gladare än mig om Gallas får starta med. Gillar du spela. Gallas? Äh, jag har inget emot honom, om vi säger så. Nej, ja, ja, var Gallas som aldrig gjort mig så varm i hjärtat som i, i söndags när han skulle hoppa in och bara stod och stod Gapskratta när de skulle byta in Han i 95 minuter Eller vad det var och Han visste att vi kommer, vi kommer vinna åt Arsenal Och han byter bara in med för maska Så han såg så himla glad Ut och och jag blev bara varm i hjärtat Men annars Han är väl Han har gjort bra matcher i Tottenham Och han har gjort dåliga Men han kommer inte hålla på så många år till så Varför inte? Då, då får han Mot inte kan han få spela om han vill men ja. Och mittfältet då säger jag ju att Dembeles medverkan eller ej, om, om han blev det minsta skadad i söndag som det verkligen såg ut att han blev så tycker jag absolut att de ska vila honom. Ja, sen tycker jag som sagt att det är ett upplevt tillfälle att testa håll, håll på hans riktiga position eh, som center mitt mitt. Nu är jag bara för att se honom på... Ja, Som släpade anfall där bakom. Eller framför den och parker. Så det skulle vara kul att se honom bredvid parker istället. Ja, och så då Sigurdsson på kanten igen. Och Bell offensivt. Ja, naturligtvis. Sigurdsson förtjänar så många chanser som är nu till sabbade. För ja, hans form är uppåtgående. Ja. Det är Sigurdssons speltid. Den sidan får inte han spela. Nej, han var, var han med i truppen uh, mot Arsenal uh, i helgen? Han verkar fortfarande vara småskadad känns som. Ja, kanske var. Nej, men Olander han får aldrig vila. Nej, nej. Lundron ska spela. Ja, det no. ska han. Lundron spelar alltid. Han blir inte trött. Han har så korta ben så han är inte blir trött i. <laughs> nej, det är det. Och sen Böjl, uh, Böjl inget om. Nej, han vill inte vila, tror jag inte. Och sen, jag tror inte vi är tillräckligt bra för Real uh, inte utan Böjl. Nej, det är frågan. Uh. Eller det blir mycket jämnare då, tror jag. F får vi, jag tror vi kan Jag tror vi kan vara riktigt förstöra mycket fint Genom snabbhet på spelare som Lennon, Bale och Holtby till exempel ja. och Sen, då har, Bland annat och Inters försvar inte De snabbaste spelarna direkt Nej nu jag inte så bra jag, jag har bara koll på Inter Jag vet bara att jag inte gillar dem det är ju en bra match i helgen En bra andra halvlek ska ses. säga Logan nummer två har till 3-2 i slutet. Imponerande om inte. Men ja, eh, ah, om Spurs spelar eh, i sin normala standard så ska det gå över gå vägen på måndag eller på torsdag. Ja, nej men. Eh, ja, har vi något mer att tillägga, Momo? Om någonting? Har du att snacka om? Eh, bara Kan man ju Spurs? Ja, nej men vi. Eh... Vi försöker att spela in ett avsnitt innan eh, Liverpool-matchen borta Dock kanske det blir lite svårt Jag åker till London på lördag Kommer inte se någon ja. match dock Men kommer vara där Kommer åka, tra, ta mig till Tottenham och kolla, kolla matchen mot Liverpool tänkte jag eh, Har någon tips på någon bar där man kan se, se Tottenham spela matcher? Så får ni gärna skriva det till mig på något sätt Vi, kommer starta, vi har startat en eh, Facebook-sida också Eh, den gyllene tuppen Den får ni gärna gilla Och så kan ni eh, Där kan ni skriva kritik Eller tips Eller frågor eh, ja, Frågor om oss Eller frågor om Tottenham Eller vad som helst Och ja Har vi något mer Momo? Nej det var allt ett... Inget ja. tillväg Jag finns på Twitter 1bobbenqvist eh, Om någon vill skriva Så är det bara att göra Och Momo finns på Sharpside. Jag finns överallt Ja <laughs> Nej, men eh, den gyllene ett på Facebook eh, in och gillar det så vi inte har pinsamt få som gillar oss. För någon där väl som lyssnar i alla fall. Har det ett kois för fan.